Amapola morea. Bai, bai, morea, denak gorriak ez direlako. gurean izango ditugu bi astean behin. Ostegunero arratxeko zorzietan. Iparroratza! Beno, ba, ordu bat aterdia dugu dagoeneko hemen antxatea irratian, eta saioaren arestian e, aipatu edo iragarri izan dugun bezala, gaurkoan e, ba, e, beno, ba, irungo buruz buruzitzekin beharra du edo apatik daki zer izango diren aurtengoan, kontua da ba, bihar Moskoko Oztalarien kolektiboak eta elkartek Deituriko Aldarrikapen apen jaia Izan e, izango dela San Juan Plaza Arratxaldeko saspiretan, gogoratu Saspiterrietan, hain zuzen ere ba, Irungo udal batza Ospatuko dela, azken Azkena, azkena, delarik Honen e, harira, xetasunak biltzeko ba, Hain zuzen ere, ba, Mosko-Kostalarien kolektiboko ordezkaria batetik Bea, kaixo, eguerdion? Eguer kaixo, eguerdion Eta txosneroen edo txosna eskatu zuten elkarte izenean edo, e, garazi, kaixo Kaixo, beno, ba e, gurean bitugu enbiak eta ba, biharko deialdi egin nahiko genuke pizkate jakitea e, ba, zer izango de San Juan Plazan biharre ospatu edo aldarrikatuko dena baina gogoratu beharra dugu atzera begirako txiki bat eginez ba, zer dela eta iritsizarete urrats hori ematera biharko ba, deialdi hori egitera e, gogoratuaz azken hilabeteotako kontua dela Irungo jaiei begira udala hartutako erabakia da? Ba, txosnak eta kontzertuak fiko baralekos aldatzea, eh, bueno, ba zuen proposamena edo eskaira jaikitera emateko bilera bate egin zuten apirilaren 7 udalordezkariekin eta ez dakit ba, e, bilera aurren ondotik zuen eskalararekin aurrera egitea erabaki duzu. Eh, e, ez duzute atzera egingo? Ez. Bueno, esan dizuen bezala, lengua hilabetean, ba 7an izantzan, es martzoren elkartu ginen. <coughs> e, Aperi ja hem zazpian barkatu. Bai. E, eta bueno, eraman genitun proposamen batzuk udaletxera. Guk espere bogenun ba, udaletxen partetik beste proposamenen bat edola eraman gozutela, baina ba, askenien ezgin era e, e, zertara iritsi. Osa, gure proposamenak hainbat izan zian, ba, bueno, ba, e, naiz eta jakin plaza garbi egon godelea bat e, e, beste eta ez dela inongo arasorik egongo han ospatzeko bueno eh ginen pizkat postura batekin de bueno gozten hitze itera eta gozten irekitzera berria e, zerbaitera iristen gean denen elkarrekin ez bainon e, ez da gizen bat denbora pasagenun hor igual bi ordu or, eta bi orduola gutxi gorabera eta naiz eta proposatu ba, adibidez, ba sargia erabiltzea bai e, E, beste toki batzuk ba, udaletzen erantzuna izan zen garbi, ba, ez ez aurten fiko gara eraman behar eta horretan ez zela gehio sartuko, oza, bereritxea garbi azegon e, Azte santuen aurretik, ongaratuko dugu prentxaurreko bat emantzen dutela e, horren berri eman geroen antxetik ratian ere Eta zuen harridura, nolabait ere ere nabarmendu zenuten udaloeskarien partetik, bai alkatea, bai udalordezkarien partetik, eh ba horretan mantendu zuten jarreraren aurrean, ez da. Bai, nikuzte dut hor hori e, proposamenei ezetza ezetza emateaz gain azpimarra bai, azpimarra azpimarrari, jode. Bai, azpimarragarria edo Oixe. dela beraiek eduki zuten jarrera ezkorra eta itxia lelengo minututik, eh argi ikusten zen hortik ez genuela ezerra terako. E, Belaien argudioak entzunda eta e, jarrera eraikitzaie, eraikitzaie erikan e, etzutela eraman ikusita, o sea, argi, argi gelditu zen lerengo minututik hortikan ez genuela ezerra terako. Bai. Kontua da, momentuz eta dakigularik, azkenik txosnak eta kontzertuak, momentuz fiko ban, e, edo fiko eramango bituztela, Hori argi utzi du dudalak, ez duela bai. e, atzera egingo. Zuek ere argi utzi duzue, zuen esakizunekin aurrera segituko duzuela. Kontu da, Bilera horren ondotik ere, zenbait kontu edo larri eman direla, zuen ikusbondotik, bere ziki elkartean partetik ez da. Bai, e, hor Bilera eta hurrengo gunean bertan, e, Belen Sierra, e, kulturako delegatua, harremanetan e, jarrizen zenbait elkarteekin, Bilera kezarri zituen, E, zehazki se aski, bezaki bi edo hiru elkartereekin, baino bilerak esarri zituen. E, eta eskaini zitzaien alkilerra pagatzea, txosne txosnen alkilerra, zein fiantza, bueno, fiantzarena gero berreskuratzen duzun zerbait dela eta hor ez daukazula zer hori alde batetik hiru iru bat elkarteri edo bilera deitu zitzaien eta eh gainontzekoei eta ez denei, e, telefono bitartez bi eh egin zitzaien proposa berdina e, eta beraien esanetan, ja etzin zen bilera gehiago deitu ba denbora kontua kontua dela eta e, Denbora kontua dela eta ganean dute ere ba kontzertuak antolatzearena urtero tokiko musika taldek ere parte hartzen dute zenbait kontzertetan mozkun fikoan ere gauza berbera proposatzen du dudalak hortan ere E, Dirua, eskain izan zaie, e, zenbait taldei, ez da? Ba, fiko ban, e, jotzea onartzeko, edo? Bai, Ai, ari dira, di, diru aldetik ere, e, ez dakit, guri fiantza gero taldei berreun eure, euro, beharrean zazpireun euro, baina horre, san beharra dago, badakigula talde batzuk ez ez, ez e, ari direla, eta eta zaia dukiko dutela, orten, irungo taldeek fikoban jotzea. E, Txos nari dago kionez, eh jena jakin estan ez, ez dela bakarrik edo, moskutik, e moskutik fiko aldatzea baizik eta e, zehar aldatzen duela txosnaren e, antolaketa zer suposatzen du elkarte batentzat ezzuk ongi dakizu ba txosnan arituzagailako ta antolat antolatzen zer suposatzen du bapatean e, fiko bara joatea eta fikoan antolatu bere izatea txosna bat eh antola kuntza atletik asan, nik ezakito oso ondo ze ozan, zer suposatuko digun Suposatuko diguna da alde ekonomikoa, batez ere, antolakuntza aldetik, ba, azkenean, ba, batean, bai egia da ba, e, gauzak usteko, edo janaria, edo edaria, edo ba, bertan, moskun bertan badauzkagula zenbaitoki utzi izateko eta fiko ban ezakit nola egin eginalko zen hori, bainoan, e, gehien bada alde ekonomikoa, e, suposatuko diguna, eta horrek, urtean zehar egiten ditugun gauzei begira, suposatuko diguna. Esa nahi dut? 28 batean, 30 batean jendea ez da fiko ban egongo. E, ustaiaren batean jendea ez da fiko ban egongo. Orduan, egun hoietan ateratzen duzu diru geien eta beraiek esan arren kontzertuak eta txosnak batera doa zela, hori ez da hala. E, txosnak doaz herrian eta herriko giroarekin mugitzen dira ez da kontzertu batzuekin mugitzen kontzertuekin ez da, ez, da, ez da mugitzen uh -huh. gero pentsatzen dut ez dela gauza berbera ohiko edari kopuruak eskatzea eh, jakinaren gainean edo ta ba kasu honetan bateki daki ez, bai. ez da, ba, nola joango bai, den hai. eh dirugalerak ere etor daitezkeela eh koldo azpimarratu berdena da nolainhuy eh, egatzen den udaletxiak, non da inongo osea Estu dutela iristen e, gurekin gureekin, ez da txondeekin, ez da osteleritzeko jendekin eh ba tera berria se se erabaki desakegun denen elkarrekin uhum. eta iristen dira momentu batean non bere erabakia da txondei eh pagatzea, osea, izanait. Igual izango dira 600 non bakoitzari eh 1500 euro pagatu in behar diete dirutza da, osea, izanait. Kristontzirua dade eh, pagatzeko txondetai eta ez dute eh, inongo ba, ez dute beiratzen, aber nola, diru horrekin eh esan eza, bitatza beste eh, ba, plaza ordan onduan beste leku bat ba diru hori gastatu edo eh, <coughs> plazan hori eramateko aurrera esanet. Eztekin oraino arte eh iristendian, ora Ni horrekin nago... Mm -hmm. Nola ere e, bea, herriaren sustengoa jaso guztue, baitalkartek ere, baik bai sale sozialetan, zere sanikez, e, irungo jaiak herria, mantentzaren aldez, irunen sojik, ondarribian ere ba, oiartzuna izan baitu, eskatu izan dute ondarribirea, eramateko, e, jaiak fiko gara beharrean. Kontua da, e, babesorren erakusgarri izan baiteken, jaia apen jaiak, e, jaiak, oztakite, zer izango den, e, deialdi de egin duzutela, biharko, San Juanen, San Juan Plazan. E, bai, e, ba, ez dakit aldarrikapenaz gai jai, azkenean jai, jaien inguruan hitz egiten ari gara. Orduan, eh, pizka bat islatu nahi duguna da jaiak nolakoitzen beharko luketen eta eta horrekin aldarrikatu. Txaranga da, batuka da, batuka da, ez, batuka Ez. Eh, dantzariak, txitlariak, Bai. girotzeko, eh, elkarteak elkartea berte zarete, eh, eh ostalariak ere, eh a jende gehien biltzea espero duzu. Eh? Noski gogoratuko dugu sinadura bilketa bat ere abian jarri zen utela, eh hasira-siratik eh, nola doa hori. Ba bueno, eh oraindik gane ez eguiratu zen bat sinadura daukagu eh, gurekin edo zenbat jaso ditugu, baino eh biarra ere aprobetxatuko dugu sinadura gehiago jasotzeko. E, eta momentuz, bua, bueno, jarraituko dugu, oa ez dakigu, biharra berria erantzuren bat e, sortzen den biharko aldarrikaparen ekin, eta ikusiko dugu, oa uh -huh. ba, bihar ikusiko da, aberria berria jenderen erantzuna ona den, e... Eta zina eurren kontua, haztea ba, e, zehar redola behiratuko dugu, aberria noiz aurkesten ditugun. <coughs> e, Gogaratuko dugu, sazpietan dela itzordua, San Juan Plazan e, eta sazpieter dietan, oroberdi beharandugo, udal batza izango dela. E, udal etxeko areto nagusian, e, zinegotzi guztiak e, hor izango direla. E? Beraz, ikusita entzungo dutela, ezta? Suposatzen dut, baiet. E, nola nahi ere, ez dakit, eh? e, udalak ez padu inolako neurerik hartzen edo atzera, atzera bueltarik eh, erabakitzen, e, nola baita ere, e, zer talako prestatu bete, ez dakit, e, zer prestatu edo, edo zer egitea pentsatzen duzu. Eh? Horendik ere, falta da, ez gehiegi, baina falta da, e, ekaina bukainerako. Ba, gure artean berriz bildu beharko gea, ba, gu hori ba, gure bilerak eta gure artean hitz eta udaletzenen aldetik ez balin badago ginongar erantzuna, ba ikusiko dugu e, nola nola eramango ditugun aurten jaiak, ba itxonen eta bai ostelegoitzako jenden artean. Ongida. E, ulertzen dut orduan oraindik ere eta bilera horren ondotik, ikusitakoaren ondotik, itxaropena duzuela oraindik ere udalak e, atzera egiteko edo zerbait bestelako erabaki bat hartzeko. Bai, biharko e, bihartko aldarrikapena pizkat da ikusteko noraino udaletxeak egin e, dezake pues oido sordos, o sasten bezela, es. Aberria biar E, jai alde harrikapen honekin, eta egiten dugu ba, ba, jai bezala, eta e, udaletxeak ikusteko e, zenaide ze gu jaietan, da pixkat ba, e, ikustea gu nahi jaietan, bihar ba, pixkat egitea ez, eta berria udaletxeak horrekin ikusten duen ba, bueno, e, jendeari erantzun bat eman behar diola. Mm -hmm. Itzoi ekin geratuko gara, eta eagia den, eta hemen antxeta irratian horren berri ematen dugun. Eh? E, zerbait aldatzen den, garazi, bea, esker mila, egin eh? ba, egoteratik, eta bihar erkarikusiko dugu saujan plazan. Ia ja, esker. esker. Antxeta irratia, gauzak argita garbi. Gauzak argita garbi.